Jamen jeg kan altså bedst duften af Harpix, for det her er før. Forstår du det? Velkommen til duften af Harpix, og kære lyttere, der er godt nyt til jer, der kunne tænke sig at prøve de her måltidskasser fra Hello Fresh. Der er nemlig kommet en ny kode, der hedder Madduft med store bogstaver hele vejen, hvor man altså kan få op til 725 kroner rabat, hvis man er ny kunde hos Hello Fresh. Men det er ikke vi skal i gang med et afsnit, hvor du faktisk ikke er med. Ja, det er fantastisk. Så har jeg også noget at lytte til. Ja, det, det, og det handler jo lidt om, at Nikolaj selvfølgelig er, er din øh, chef og så, videre, så den tog jeg alene. Men øh, hvad jeg er ikke alene om, det er at øh, spise de her Hello Fresh måltidskasser. Og øh, hvis du bare sådan lige hurtigt et svar på tasken skal, skal sige en af dine livretter, hvad kunne det så være? Øh, det kan jeg ikke gøre hurtigt, men øh, <laughs> noget af det, som jeg bryder meget lidt godt om, det er deres kyllingeburger faktisk. Jeg synes tit, at bliver fantastisk øh, tør og kedelig, men øh, jeg synes faktisk, at Fresh de formår at gøre et eller andet. Øh, måske igen øh, tilbage til den ned, øh, eller om det <laughs> ja, ja. er kyllingerne, øh, men de smager utroligt godt, og, og dem, øh, dem bliver jeg altid glad for at se, når de er med. Øh, når min kære øh, frue har, har valgt dem i, i, uh, den, ja. i pågældende uge. Jeg har faktisk lige fået øh, en halloumi-burger med i, øh, i den kasse, som øh, jeg har fået den her uge her. Og halloumi, det er sådan en ost, måske i den tyrkiske, jeg ved ikke helt, hvor den er fra, men som, som man ligesom steger på panden, og så putter man så den i burgeren. Så den glæder mig rigtig meget til at, øh, at smage den her uge. Øh, det er jo så en vegetarret, men... Øh, vi har fået det i sidste uge, hvor det var så med tortillas og halloumi. Det smagte sindssygt godt. Så, øh... Men jeg synes faktisk, at altså, vegetarretterne øh, er også nogle, som vi vælger ret ofte. Øh, ja. så, så går jeg så selv øh, på egen ud og, og køber tilsvarende kød til nogle gange. Men, øh, men ellers er deres, øh, ja, deres vegetarretter, synes jeg, er lækre. Er helt sikkert. Men det er også, fordi du skal have noget ekstra protein, tænker jeg. Nogle gange. Men nogle gange er der jo mange af, at de bønder og mm. de uh, kigger, der er med i. Præcis. Nok til mig også. Ja, ja, lige på tiden. <laughs> Intet afsnit uden den <laughs> Og så sent på aftenen der jo, jo men hvis vi skulle optage, så skulle der faktisk det. Og så stod der lige en og kiggede på mig deroppe. Der Nej, der. det er perfekt. Det er perfekt. Jeg har også uh, fået mig et par stykker. Jeg har sat drivhus, drivhus op ude i min have, så uh, der er også råd et par stykker ned der. Ja, det er ved at være så varmt, så de ikke kan stå derude med. Ja, men det, de kom fra køleskabet. Så de kom fra køleskabet i drivhuset, og så er de klar. Nej, nej, nej. nej, De kom fra køleskabet. Og... Nå, det er ikke noget ekstra køleskab. Ja, okay. Nej, nej, ikke noget ekstra køleskab. Bare indenfra køleskabet. Jeg forstår ikke. De var i drivhuset. Nej, jeg var i drivhuset. <laughs> Nå, jeg byggede okay, det på den måde. <laughs> men øh, fra Bøger, USA og Tortilla's, Mexico, så tager vi øh, til Fyn og snakker lidt med Nikolaj Jacobsen så må du have en rigtig god lytteløs, Niklas. så jeg håber, der kommer lidt, øh, lidt fynske vendinger. ja, jo, jo, jo, må det ikke. Nikolaj Jacobsen, tusind tak, fordi du har lyst til at deltage i Duften af Harpix. Du er en meget, meget efterspurgt herre blandt lytterne. Jamen, det hørte godt. Og, og man kan sige, at vi har haft mange gode anledninger til at, at snakke med dig. Men nu kom der en særlig god en i forhold til, at, at du har forlænget med det danske landshold. Og vi har så valgt at lave udsættelsen, hvor det så kun er, er dig og mig, der, der snakker sammen, fordi der er jo stadigvæk et chefforhold mellem dig og Niklas, så, øh, <laughs> så når vi nu skal snakke længe osv., så så bliver det kun dig og mig, og så øh, kan vi jo en anden dag på et tidspunkt, øh, hvem ved hvornår, lave et afsnit, hvor vi, øh, hvor vi snakker med dig om nogle gamle rørhistorier osv. Ja, dem har jeg rigeligt af. <laughs> ja, det er jo det. <laughs> Men øh, tillykke med øh, forlængelsen først og fremmest, og øh, man kan sige, at vi skal prøve at kigge lidt fremad og høre, hvordan og hvorledes øh, dine tanker er på den her forlængelse. Men, men før vi gør det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi kigger lidt tilbage øh, til 2017, hvor du træder til på det danske landshold. På det tidspunkt der har du to kasketter på. Du er træner i Regneko Løven, og så siger du ja tak til at være dansk land, øh, landstræner på det tidspunkt her. Hvad er det for et hold, du overtager tilbage i 2017? Altså, hvad er det for et dansk landshold, du overtager der? Jamen, det er et, et, et dansk landshold, som jo er kommet fra ja, en OL-guldmedalje i 2016, og så en, en skuffelse i 2017 til VM i Frankrig, hvor man ryger ud til, til Ungarn. Så det er sådan et landshold, der synes jeg jo lidt har... Havde mistet glæden øh, ved at være sammen, øh, og øh, der måske havde, var gået lidt for meget fnidre i den på et tidspunkt, øh, uden jeg vil gå for meget i detaljer omkring det. Øh, men øh, så for mig var det sådan øh, vigtigt at komme ind og, og få skabt noget glæde og noget, noget sammenhold igen, og, og den der følelse af, at øh, man godt kan lide at, at være sammen igen på, på landsholdet. Jeg synes, at øjnene, øh, nu har jeg fulgt dem tæt, i, med TV2 øh, som ekspert dengang ikke? og synes gløden i øjnene måske var, var forsvundet lidt og hvad gør man så nu? nu har du ja du har et fuldtidsarbejde nede i Regnekaløven på det her tidspunkt nede i Heidelberg i Tyskland og samtidig skal du så løfte det her projekt du siger at der er noget glød der er slukket og så videre hvordan går man lige ind i det øh, og har tid nok til det? Ja, men det øh, var der også øh, var der nok at se til. Vi lå også øh, over at, at kæmpe med om det, det tyske øh, mesterskab. Ikke? Så øh, det, det, det, var, øh, det var sådan lige at få jongleret med, med begge bolde. Men nu kender jeg jo heldigvis spillerne rigtig godt, øh, kvæ, at jeg har trænet nogle af dem i klubber, øh, og jeg har også, øh, som sagt, gennem TV2 fuldt øh, spillerne tæt øh, til slutrunderne. Så det var jo at tage... Nogle snakke med, med de bærende spillere, som Niklas og Lasse og Mikkel Hansen og Henrik Mølgård på, på det øh, tidspunkt, øh, og sådan at, at høre lidt ind til, og, og sådan at give mit syn på, hvordan jeg så det, og sådan at få deres øh, øh, syn på, hvad der måske havde manglet, øh, og selvfølgelig også, hvad der havde været godt. Øh. Og så var det for mig sådan at, at sætte... Øh, øh, Ja, finde en, en, en, en form også uden for banen i forhold til noget, et behandlerteam, som øh, ville øh, knokle røven ud af bukserne og gøre alt for spillerne. Øh, øh, og det... Der var jeg så heldig eller dygtig at finde øh, nogle, nogle rigtig dygtige folk, som øh, spillerne øh, har taget godt imod og, og også øh, respekterer rigtig meget. Og det tror jeg også har, har været en stor del af, at, øh, at i hvert fald, at at der i hvert fald er kommet humør tilbage i hvert fald. Ja, så sådan som jeg hører det, så er det faktisk, man kan sige, øh, jeg vil gerne lige høre til sådan, det rent sådan, hvad kan man sige, taktiske og, og de spillere, du har til rådighed på det tidspunkt, men noget af det, du gør som det første, det er egentlig at gå ind og se på deres, øh, hvad kan man sige, mentale sundhed på holdet og se, hvad, hvad dynamikkerne er, øh, og hvilke knapper, man kan skrue på. Er der nogle særlige tiltag, du tager i forhold til at få noget gejst tilbage, eller, eller hvordan? Nej, det tror jeg egentlig er, det er jo min egen personlighed også, det er jo, at jeg kan godt lide at, at gå og joke, øh, og også have det sjovt, og ja, øh, fyre øh, lidt, øh, lidt lort af øh, til spillerne en gang imellem, men samtidig også øh, have den øh, disciplin, øh, at når vi så øh, tager træningsskoene på, eller øh, kampskoene på, jamen så skal vi give alt, øh, og så skal det være øh, koncentreret og når vi har gjort vores arbejde, så skal der også være plads til at have det godt, og det skal være sjovt og være der. Så man kan jo være en lige så dygtig håndboldspiller, som man nu er, men hvis du ikke har hovedet med, jamen så får du bare ikke omsat de ting, som der skal omsættes. Så først og fremmest, så gælder det også om at få den der mentale tilstand til at jeg ja, kunne udføre øh, de ting, som jeg gerne vil, øh, og, og ikke mindst også udføre de ting, som de gerne selv vil, øh, og have det der overskud, øh, når man øh, øh, kommer hjem øh, med landtholdet, og det var der måske ikke i en, øh, i en periode, øh, så øh, det var egentlig det vigtigste for mig det var sådan at få skabt det der uh, lille frirum hvis man kan sige det sådan uh, også at komme hjem uh, og så sad jeg væk samtidig uh, arbejdet hårdt uh, men spillerne om at uh, de utallige interviews uh, altid har sagt at uh, for dem er det en ære at trække den røde hvide trøje over hovedet uh, og, og det skal man også se altså det skal også kunne ses, når man så gør det uh, så det brugte vi uh, uh, noget tid på at, at snakke om og, og få Ja, få præciseret hvordan vi ville gøre øh, de ting, øh, fordi håndboldmæssigt, jamen, altså, øh, jeg, øh, for mig er det stadig, og det vil det være altid, en kæmpe ære for lov til at, at arbejde øh, og stå i spidsen for, for så dygtige spillere. Øh, det, så det var jeg ikke øh, så nervøs for. Øh, selvfølgelig øh, går det op og ned, øh, og det er vi er alle sammen kun mennesker. Øh, og vi kan ikke levere 100% til alle øh, slutrunder det kan ikke øh, lade sig gøre men kan vi gøre det i 70-80% af gangene vi deltager, så, så er det også øh, et rigtig godt øh, udgangspunkt så, så for mig var det vigtigt at få den mentale tilstand og så også øh, få en gruppe øh, og det er det også en af de ting at det er jo det fede ved håndbolden eller tror jeg ved mange andre ting, man lærer jo noget næsten hver gang man er afsted, ikke? Og, og jeg har da også lært noget fra min første slutrunde til der, hvor jeg er nu. Ikke? Altså, det, med at også, jamen, det er måske ikke altid, at det er de 16 eller 18 bedste øh, spillere øh, individuelt, der måske udgør den, den bedste øh, trup, men, men måske også kigge på, hvem er det, der egentlig kan fungere godt sammen over øh, fem øh, tætte og, og hårde uger. Ja, det leder måske også meget fint ind til et spørgsmål om, da du overtager holdet tilbage i 17 der har de spillet på en særlig måde. Du må også komme med en ny øh, taktik i forhold til, hvad er det, du gerne vil bruge de spillere, du har til rådighed. Hvordan skal de spilles bedst muligt? Øh, hvad, er det for, hvad er det for et hold, altså en spillestil, du synes, du overtager, og hvad er det så for en spillestil, du synes, du får implementeret? Ja, men det ved jeg ikke, altså nu vil jeg heller ikke gå for meget ind i, uh, i min forgængers uh, uh, uh, måde at gøre uh, tingene på, altså man kan sige rent defensivt, så gjorde vi det, at vi uh, trækker os længere tilbage, og, og prøvede at, at stå lidt mere uh, uh, kompakt omkring uh, Henrik Mølgaard, uh, som uh, sådan ligesom uh, blev, forsvarschefen i, måske ikke lige i, i 18, men, men, men i hvert fald efter der, ikke? og vi skulle også lige finde, i, finde hinanden, og så var det vigtigt for mig at få nogle, noget alternativ forsvar, hvor man jo i, ja, i rigtig, rigtig mange år på, på landsholdet kun har dækket 6-0, så, så var det vigtigt for mig at, at få et alternativ forsvar. Der startede vi med Magnus Landin ud foran i i en 5 ikke? hvor han bliver liggende i midten, fordi det vidste vi, at han, han var dygtig til, og har dækket uh, rigtig godt i, i de klubber, han har været i. Uh, og så efterfølgende har vi så fået lagt på, både med, med Savstrup og, og med Henrik Toft i en anden variation, så vi lige nu har tre rigtig gode uh, forsvar. Fordi at uden et godt forsvar, uden en, go en god målmand, uh, så vinder du bare ikke noget. Sådan har det altid været i håndbold, og sådan vil det altid fortsætte med at, at være. Uh, det er også de udgangspunkter, jeg har taget i i de klubber, jeg har, har trænet i, det er at sørge for at få øh, et af de bedste forsvar. Øh, fordi så øh, giver det også en anden frihed øh, i den anden ende. Så tør man øh, spille lidt friere, og har ikke følelsen af, at man skal op og, og lave mål hver gang, fordi boldene de sejler ind ned i, i den anden ende. Øh, så så, så det, var, det var rigtig vigtigt for mig at få skabt en god base øh, defensivt. Og hvad med i det offensiv? Er der nogle knapper, du går ind og justerer på der? Man kan sige, du har jo et godt materiale til rådighed, at ja, få udnyttet det bedst muligt. Ja, men i starten var det jo sådan at finde, hvem øh, passer godt sammen med Lauke og, og Mikkel Hansen, øh, specielt offensivt, som er øh, de øh, to store stjerner, vi har sådan rent angrebsmæssigt i hvert fald. Øh, og så øh, prøver at bygge det op der, øh, meget omkring Rasmuses øh, mand-mand-spil. Øh, også fordi, at hvis Mads Menta skulle gå ind og tage over, så, så ligger det lige for øh, Mads også i forhold til, til Rasmusses spillestil. Og så selvfølgelig også skal have sat Mikkel i nogle situationer, hvor hans fantastiske overblik og hans øh, gode arm øh, kommer i, i, i spil. Og så var det jo med at finde en, en, en højre bak øh, eller to, der, der sådan kunne, kunne falde med ind i... Øh, i, i spillet, øhm, øhm, og så øh, øh, sætte vores spil op. Altså, jeg nu har jeg jo altid selv været vant til at have sådan nogle lidt store, kraftige øh, strejsspillere, der kan holde nogle screeninger. Dem har jeg ikke rigtig på landholdet, øh, øh, så jeg er jo nødt til at have noget spil også, hvor de får deres plads og rum til at kan ligge og løbe øh, i, under øh, forsvar. Øh. Og så er det for mig, at sætte mig og se en masse klubkampe, og se, hvor øh, lykkes øh, de forskellige spillere henne. Jeg altså, vi skal tage det nu, ikke? Altså, hvor laver Jakob Holm sine mål henne for Fygse Berlin? Eller hvad er det, der gør, at Mor Nolsen øh, kommer øh, til sine chancer, eller spil øh, og det samme for, for de andre, ikke? Hvad er det, de lykkes med? Hvordan kan jeg få det øh, sat godt sammen på, på landsholdet, sådan, så vi udnytter de øh, forskellige øh, individuelle øh, kvaliteter? Ja og lige når du sagde det her med at øh, det, måske er det ikke de store helt kæmpe store strejspillere som du har flest af og så videre det kigger vi taler vi om lige om lidt, når vi skal prøve at kigge lidt fremad også i forhold til det spillermaterial du har til rådighed så kan man sige de næste fire år her men bare lige kort hvordan var det at have de her to kasketter på hver i Tyskland hver dansk landstræner på det samme tid havde du tid til det Ja, det havde jeg jo, altså øh, selvfølgelig var det hårdt, øh, og det var også en af grundene til, at jeg stoppede i, øh, i Løven. det var, at øh, altså, jeg kunne kolde til det mere, øh, øh, hovedet fik ikke nogen pauser, øh, så øh, ja, jeg sov jo ja, dissideret elendigt øh, til sidst, øh, og var stresset, og øh, ja, min krop var ikke i... Øh, i rigtig god balance på mange områder så det, som jeg siger jeg kommer ikke til at job igen hvis det, hvis det drejer sig om at man skal træne en tysk klub der spiller Champions League og så have et af de mest profilerede landhold i verden i. Det, det kommer jeg ikke til at sige ja til igen jeg vil gerne job igen det er ikke sådan det har afskrækket mig men så skal det være med et hold, der er knap så belastet i hverdagen, som uh, regnægger løn var. Så man skal huske på at to årene, der ligger vi og kæmper med Flensborg, hvor det er, er, er sig om to point og et point uh, uh, lige til aller-allersidste spillerunde. Det er, det er vanvittigt hårdt mentalt også, uh, det, det kan jeg godt trive under på. Men er der, er, har du egentlig ikke et lille, et lille beatjob nede i, ned i Gok nu her? Og oh, man der er knap så meget pres på, uh, på u 13 uh, i gok eller uh, at have U19-pigerne, uh, som jeg havde sidste år, uh, ja, ja. hvor Sile spillede, det er, det er knap så hårdt. Det, det er mere fornøjeligt, uh, og der kan man også tillade sig med arbejde, hvis det ikke lige passer. <laughs> Men det giver dig noget energi måske at være med? Uh, ja, jamen, jeg elsker det der sociale. Jeg elsker at komme ud til drengene uh, og bare uh, suge noget god energi ud af at det er at se den glæde, de kommer med til, til træning. Ikke? Øh, husk tilbage til, hvor man selv også bare glæder sig til at, at, at komme afsted til, til håndbold, øh, og, og så selvfølgelig også at se dem vokse som, øh, som både mennesker og, og spillere, og, og, og blive dygtigere til, til håndbold. Øh, så, så det nyder jeg øh, rigtig meget. Ja. Så prøver vi at gå frem til nu her 2021. Du har lige skrevet under på ny kontrakter, der løber til 2025, hvor Danmark jo skal være vært for VM, sammen med Norge og Kroatien også. Men der er jo fire år endnu, kan man sige, og der er, der er lang tid til. Hvor står holdet, Så sådan, hvis du skal gøre status her i 2021? Du har trænet den nu i fire år. Hvor står holdet sådan i dag? Jamen, jeg synes, det står rigtig godt. Uh, der er ingen tvivl om, at, uh, at vi uh, lige nu uh, har en, et rigtig godt mix. Uh, det hold, jeg havde med til VM i Ægypten, er at det hold, der har... Uh, uh, jeg, jeg synes, vi var uh, spillemæssigt uh, mere overlegende end uh, i uh, 19 uh, hver hjemmebanen og havde nogle spillere, der virkelig peakede til den turnering, hvilket gjorde mange ting løs af sig selv, hvor jeg synes, vi spillede meget mere varieret denne her gang, og ikke mindst på grund af, at Mathias Gissel kom ind og gav et, et fantastisk drive i vores kontra- og vores angrebsspil. Så jeg synes jo, vi lige nu har et rigtig godt mix af, af unge og, og gamle, erfarne spillere, Uh, og så uh, må jeg sige, til at betrækken af, at det var under corona og så videre, så, så må jeg sige, at det hold her, det, det fungerede bare uh, uden for banen, og vi havde endda 20 spillere med, og der var nogen, der ikke skulle spille og så videre, ikke? Så, så det var bare en, uh, altså ud over, at det var på mange områder meget surrealistisk at være dernede, uh, så var det også en fantastisk fed uh, oplevelse, uh, sådan rent, uh, menneskeligt og socialt, og se, hvordan den gruppe bare øh, øh, fungerer, øh, så, så der er ingen tvivl om, at det, det, det har også vist, at der, der, det måske ikke altid lige er ham, der laver øh, 12 mål, men, men ham, der laver 6, der måske også kan indgå i et bedre samarbejde osv., så det er også noget af det, jeg kommer til at kigge på også fremadrettet ikke? men jeg synes, vi, jeg synes lige nu øh, og et trang af, at vi har, vi har øh, en masse unge talenter, der står og banker på vi har Lasse Møller og øh, Rasmus Lauke siddende ude øh, med skader øh, og så stadigvæk kunne gå ned og, og vinde øh, vind VM øh, så, øh, så må vi sige så, så står vi godt rustet øh, øh, til fremtiden det, det er der ingen tvivl om Nej, det er der vist ingen tvivl om. Øh, nu, nu nævner du selv Gissel. Øh, ham har vi lavet et afsnit med, hvor vi også snakkede lidt om det her, som han tilfører holdet. Fordi for mig at se, var det en helt ny dimension, han pludselig bragte med på landshold. En helt ny taktisk dimension. Man kan sige, han er lidt mere den eksklusive spiller, som, øh, som kan gå ind øh, og, skal, og skal måske også tæt på for at skyde. Øh, der skal noget Finder i gang og nogle andre overgange osv. Han har måske en, en mangel i forhold til øh, hvad kan man sige, skudtruslen udefra. Men, men hvilke muligheder ser du øh, netop i de her unge spillere, der kan komme ind og, og lave lidt variation, f.eks. i angrebsspillet? Ja, ja, altså på landsholdet skyder han jo ikke, jo, så <laughs> <laughs> selvom, selvom landstræneren siger, at han godt må en gang imellem, <laughs> øh, så kan man sige, at det tætteste, at han var på et langskud, det var på det der frikast eftertid, men det vil alt det gylden så at, at spolere, men så var vi da glade for, at vi fik straffekastet i stedet for. Ja, men der er ingen tvivl om, at han har givet vores spil noget, som, som vi har manglet, øh, øh, specielt over i den side, vi har jo haft Møres, det der fantastiske stående skud og et godt øh, blik for spillet. Og Øres giver jo en, en fantastisk rytme i, øh, i spillet. Men, men med Mathias fik vi den der bredde i spillet. Vi kunne trække det bredere. Det vil sige, at der blev mere plads i midten øh, til vores mand mand øh, Og så giver det jo med Mathias, at han, han er jo øh, rigtig dygtig mand-mand øh, selv. Øh, og så er han god til, øh, man skulle jo tro, at ham og Mikkel havde havde spillet sammen i, øh, i rigtig mange år. Han er jo dygtig til at læse spillet, dygtig til at løbe på de rigtige tidspunkter. Øh, jeg tror han, øh, det ikke, skal ikke forklare, hans, øh, men han laver jo sindssygt mange målige overtaler i 7 mod 6, øh, fordi han er bare så dygtig til at læse øh, spillet og se, hvornår han skal løbe på de, øh, på de rigtige tidspunkter. Så der var ingen tvivl om, at, at han var en, øh, en, en kæmpe faktor for, at øh, vi kunne tage ned og, og vinde. Øh, der, jeg har også tid, jeg, altså, Mathias blev udtaget på et af de aller yderste mandater ja, ja. Øh, og øh, var ikke tiltænkt nogen rolle øh, blandt de 16, der skulle starte øh, VM. Øh. Men kvæ de to landskampe mod Norge og træningerne, så kunne vi bare se, at, at, at de ting, vi arbejdede med, og, nogle af tingene, så var vi jo nødt til at sige, når han falder så så godt ind i det, så er vi nødt til at, at udvikle det, og så er vi nødt til at give ham nogle flere øh, arbejdsopgaver, øh, øh, og det lykkedes vi også med, og, og også, jamen, bare igennem VM-turneringen øh, fandt vi på, på, på lidt ekstra opgaver øh, til <laughs> ham, øh, øh, og, og så har man også heller udtalt, ja, blev måske lidt meget, fordi at øh, nogle gange så vidste han ikke lige helt, hvad systemerne hed, og så videre, men øh, Ja, han løste det rigtig godt. Han havde så også Morten Olsen ved sin side, ikke som han, han kender fra Gud med Massa er jo også rigtig dygtig til at, at få sat spillet op og Mikkel lige så ikke, så han var jo i. Han var i gode hænder, hvis man kan sige sige det sådan. Og så, så lykkedes tingene bare, at. Når vi i den ene kamp skulle bruge Morten Olsen øh, til noget, jamen, så lykkedes han med det. Øh, og i andre kampe skulle bruge øh, mass Mensah, så øh, lykkes han med sine ting. Og det samme med, med Jacob Holm. Øh, Lasse Andersson tog mere og mere over i den kontrafase øh, i løbet af, af turneringen. Ikke? Øh, og, ja, Mikkel, er jo, Mikkel er jo bare Mikkel. Øh, at det er... jamen, altså det er ikke sikkert, at han laver 12 mål i, uh, mod uh, de lidt dårligere hold, men, men, men han, uh, han er der jo, uh, og klar til at, at tage holdet på sine skuldre, uh, når kampene spiser til, og når tingene skal afgøres. Og så har vi, så har vi jo. Og det har vi altid haft. Uh, det skal jeg jo også sige. Uh, så har vi bare dygtige fløjspillere, uh, mm. som er skarpe. Og så har vi to målmænd, der... Uh, der komplimenteret hinanden fantastisk. Niklas ved vi jo godt, at når han er i det humør, så er der ikke nogen, der kan ramme hans topniveau, men, men det kan du ikke være over en lige i en VM-slutrunde. Og når så Niklas havde brug for nogle pauser, jamen, så kom Kevin jo ind faktisk og stod ja, de fleste gange med over 40 procent, og det, det er også en af grundene til, at, at det blev til et, til et vm guld Og hvad, altså nu, som jeg sagde også til Mathias Gissel, jeg ved ikke, hvordan man har det som træner, men som, som øh, håndboldseer, kan man sige, så var det faktisk enormt forfriskende og enormt underholdende håndbold at man pludselig havde øh, den her højre baks, som kunne noget andet end øh, hoppe op og skyde. Øh, ikke, at der, ikke at det har været kendetegnende for højre baks på, på det danske landshold. Øh, Niklas og jeg, vi snakkede i en episode om, at øh, han kunne egentlig ret godt lide det polske landshold, fordi der vidste man, hvad man fik. Man fik øh, nogle, nogle baks, som hoppede op og skød, og det var dejligt som målmand, så var de lidt nemmere at, at regne ud. Men, men det var enormt forfriskende, at man kunne sige, men nu har vi i inde, øh, han kan sine ting, og så skifter vi over. Så der blev sådan meget sådan, øh, altså så skifter vi over til så som ser var det enormt underholdende, og oplevede du også en øget underholdningsværdi på sidelinjen i forhold til spilsystemer? Ja, der er specielt i starten af turneringen, hvor ja. <laughs> vi vandt stor, så var det jo lidt sjovere at stå og kigge på, det er klart at når kampene bliver presset, så er det måske ikke lige underholdningsværdien jeg står og leder efter, ja. <laughs> så er det måske mere løsningerne. Men, men, men der er ingen tvivl om, at jeg er vanvittigt stolt af den måde, vi spillede på, og også på, på rigtig mange uh, tangenter taktisk, uh, så uh, var vi i stand til hele tiden at udfordre vores modstandere. Og det var vel kun reelt imod Ægypten, hvor vi virkelig er presset på at kan lave mål, uh, uh, fordi de har så stor fysik, at, at der havde vi svært ved at og stå imod det. Men ellers løste vi jo øh, angrebsmæssigt jo i stort set alle kampe. Øh, øh, vores angrebsspil er rigtig, rigtig fint øh, med meget var varieret spil. Og vi har også mange forskellige typer, som du siger, på højre har vi Mathias jo, som er rigtig dygtig på det hurtige spil, og vi har Øres, som er rigtig dygtig på det, på det sådan lidt mere hvad skal man sige, flowet i spillet, og det stående skud, og komme ind og kan lave et mål ud af, af ingenting, ikke? og Jakob Holm kan vi smide ind, som vi så i finalen, og også i nogle af de andre kampe, inden han blev skadet. Ikke? At, jamen, der får vi også lige en mand ind, der er, er rigtig ubehagelig at, at stå over for, det samme med Mas, og så har vi jo Morten og Mikkel, som er er mere sådan tænkende, øh, øh, og, og, og Mikkel med sin fantastiske arme, og Morten har jo det der rigtig gode håndboldhoved. Så ja. jeg synes jo, at vi, øh, jeg, jeg synes, vi virkelig spillede på, på rigtig mange øh, tangenter, og det, det er jo positivt, at vi kunne være så øh, variable i vores, øh, vores spil. Det er positivt, og det er også det, jeg mener, der var underholdningsværdien. Det her med, det blev egentlig aldrig kampagtigt, og det blev aldrig... Vi prøver lige de her øh, ting syv gange i træk. Selvom det ikke lykkedes, så kunne man lige skifte rundt og gøre noget andet. Det var i hvert fald meget servenligt. Altså, jeg kan lige komme med en bonusinfo. Det er jo, ja, at hvis du tager top 6 holdene øh, til VM, så er vi jo klart... Altså, det land, der har øh, færrest langskud af alle hold... Øh, altså, vi har jo... Ja under en tredjedel af langskud end hvad, hvad nogle af de andre hold i, i top 6 havde ikke? Ja, så, ja. så, så, så vi, vi, vi skyder ikke så meget ud fra så kan vi kalde det en, en form for håndboldens, håndboldens tiki -taka, måske ja det kan godt være <laughs> øh, vi, vi kan det <laughs> man skal dribles helt over øh, ja. der hvilke tiltag planlægger du så sådan i den kommende periode? Nu skal vi kigge fire år frem. Du havde allerede i truppen, eller, ja, kan man sige, truppen mod Finland og Svejtager, var der mange nye ansigter og mange nye navne, som også gik ind og gjorde det godt. Hvordan og ser du... Hvad, hvad planlægger du så i den kommende periode? Ja, men det er klart, at vi har nogle positioner, hvor vi har nogle lidt ældre spillere... Vi har på højre fløj både Hans Lindberg og Lasse Svagnu, som øh, øh, dem får jeg nok ikke slæbt med øh, helt til 25. Øh, møllegaard, gør jeg nok heller ikke. Øh, så, så lige på de positioner kigger vi jo selvfølgelig på, hvem kan, hvem kan tage over øh, og løfte øh, de opgaver. Så synes jeg jo på resten, så øh, nu har jeg hørt, at Niklas har været ude Og, og pive lidt øh, Og øh, ved ikke, hvornår han stopper På, øh, på landsholdet Og så videre Æ, <laughs> altså, Så skal men... du bare høre sidste afsnit af, Som vi lavede med ja. Niklas her Fordi der, ja. der, der, der lagde han den ned igen Ja, ja det, var det ved jeg også godt altså, ja, ja, var... så Ellers regner jeg jo faktisk med At resten er i hvert fald øh, i spil til 2025, hvor vi har et VM på, på hjemmebane, øh, mm. som jo er, er fantastisk at få lov til at opleve øh, igen. Øh, så, men det handler også for mig om også at udvikle, øh, og ikke kun se snæversynet på det, og vinde øh, så mange kampe øh, som muligt, men øh, det kan vi gøre i, i januar. Øh, men, men, men for mig gælder det også om at, at få få gjort nogle af de næste spillere klar og så se, det er også vigtigt, når vi nu har en, for eksempel en Arne Menting med, eller en masse Hoxer med, lasten eller Lærke for eksempel. også bare det der med at komme op og træne med de spillere her, så kan man se, at der er nogle ting, der lykkes i hverdagen, som det lykkes bare ikke her til træning, der er man nødt til at stramme sig, stramme sig ekstra an, nu kan man sige, at de alle fire fænger, en blød øh, landsholdsstart med en kamp mod Finland, øh, hvor de, tingene kunne komme ind, og der var gode chancer for, at de kunne lykkes. Og, og næste gang glæder vi os til, så til at se dem mod forhåbentlig en, en, en, en lidt bedre modstander, hvor de også vil blive presset en lille smule øh, mere. Men for mig, og, og så også for Henrik jo, så er det også vigtigt at få en fornemmelse af, hvor står de henne? Øh, kan de falde ind i den måde, vi ligger og spiller på? Øh, forstår de tingene hurtigt? Øh, fordi det er man også nødt til som landsholdsspiller. Øh, vi har øh, få træninger, som jeg siger, altså vi har jo op til en VM slutrunde for eksempel, der har vi måske fem kvalitetstræninger inden vi går i gang, uh, for man skal huske på, at uh, når de kommer hjem uh, og spiller den 30. december og jeg kalder ind den den anden eller 1. januar, men, men så er de første par træninger der er de ikke uh, mange surcille uh, vær, uh, når man lige kommer uh, og har spillet ikke? så. Så, så det gælder også om, at man kan forstå tingene og omsætte dem forholdsvis hurtigt, fordi vi har ikke ret meget tid til at få, få gjort tingene klar i. Og så er det jo at tage, snakke med, med dem om, hvor står de hen nu, og hvad er det, de skal arbejde med for ligesom at komme et skridt tættere på. Øh, altså, ja, hvis, man, hvis, altså, hvis man skal være dansk landsholdsspiller på landholdet. Øh, så skal man have tålmodighed. Altså, for det, det er ikke et hold, du bare lige vader ind på og siger, fordi jeg laver 7-8 mål i den danske liga, så, så, så kommer jeg ind på det danske herrelandshold. Der er konkurrencen virkelig øh, virkelig stor, og det, det tager altså noget tid at komme ind på. Jeg synes jo, Jakob Holm er et, er et rigtig godt ek eksempel. Ikke? Altså, Jakob er jo øh, vanvittigt dygtig håndboldspiller og var måske en af ligans allerbedste spillere, inden han rejste. Ikke? Og, og og har jo brugt nogle år nu på, og sådan noget langsomt at arbejde sig ind i truppen, og, og, og nu også ved at og bide sig fast. Ikke? Så, så det er ikke bare sådan lige at øh, komme ind, øh, og jeg kan jo se, hver gang jeg skal ud til en truppe, så ham der, ham ham. Øh, altså, øh, jeg savner jo lidt nogle gange, at, at, at man så også siger, hvem er det så, der skal af det landhold, hvis alle de andre skal med. Ikke? Jeg, kan ikke have, jeg kan jo ikke have 25 mand med hver gang. Nej, og jeg kunne godt tænke mig, hvis du sådan, når du så skal, skal, skal udtage også sådan hen over de næste fire år her, kigger du så, har du en, en gameplan, hvor du tænker, det, det, der, det skal være spillere, der passer ind i mit system, eller kigger du mere omvendt og siger, jeg kigger på de spillere, som gør det bedst, og så laver jeg et system, så det passer til dem? Ja, der, der holder jeg mig øh, mest til model 2. Altså, ja. jeg, jeg ser, hvilke spillere, der er til råde. hvem hvem gør det godt, og så må jeg øh, tilpasse mig, øh, for ellers så tror jeg, det bliver for snævert, øh, hvis, hvis jeg bare har et system, som siger, at vi skal kun spille efter det, øh, øh, så kan det også være om 3-4 år, at øh, så er der ikke rigtig noget overraskende i det. Øh, så, så jeg tilpasser mig rigtig meget spillernes øh, individuelle kvaliteter, og så selvfølgelig sætter det ind i, i nogle af de ting, som jeg øh, tror på, at... Øh, man kan spille, øh, og som jeg godt kan lide at spille, men, men først og fremmest handler det om, hvilke individuelle kvaliteter spillerne har, og så tilpasser jeg det efter det. Ja, det gør jo så også, at der kommer noget udvikling hele tiden, også på, på landsholdet, som man aldrig helt kan regne ved, hvad man egentlig øh, lukker op for, når man skal se, se fjernsyn. Ja, ja, ja, altså det er også, øh, altså, jeg kan godt lide, nu, nu kan jeg jo ikke på samme måde, som jeg kunne i, i Aalborg eller i øh, eller i Renik og Løven, fordi der har man til dagligt, men jeg kan jo godt lide at gå og eksperimentere lidt, men så kan jeg tage til Gud med at prøve det af på U19-pigerne <laughs> eller, eller U13-drengene og se, hvordan det lige ser ud på det niveau, fordi jeg har desværre ikke så meget eksperimenterende tid på, på landtålet, men, men jeg kan godt lide at gå og, og, og finde på nye ting, og synes der også, at... Jeg ja, er en af de trænere, som i hvert fald uh, prøver mange uh, uh, nye ting af, og også er, er nytænkende i, i, i, i, i det, der foregår i, i håndbolden i hvert fald. Ja, ja, præcis. Jeg har lige faktisk, uh, Josefine Toraj har jo været med i programmet, det har Claus Møller Jacobsen også, og de har begge to stillet dig et spørgsmål. Uh, det første, det er fra, uh, fra Josefine Toraj. Hun spørger, hvis du nu havde spillet i dag, altså hvis du havde været aktiv spiller i dag, havde du så været god nok til at spille på landsholdet selv? Det tror jeg faktisk, jeg havde. <laughs> ja. øh, altså, du skal nej. måle det op i forhold til dit, dit niveau, som... Ja, det tror du, du havde. Ja, det, ja altså, øh, man kan jo sige, at... Der er ikke nogen af de venstrefløje, der har været på landsholdet endnu, øh, der har haft mine taktiske evner i hvert fald. <laughs> jeg havde nogle fordele, at jeg også kunne komme ind i banen i hvert fald. Og så øh, synes jeg også altid, at, øh, at jeg har været øh, mentalt øh, stærk og været øh, god i, øh, i de situationer, hvor tingene skal, skal, skal afgøres. Øh, så, men øh, det kan da godt være, at det var blevet en tæt kamp mellem mig og Emil Jakobsen om, hvem der skulle øh, have været øh, på øh, der. Øh, Magnus har nogle defensive kvaliteter, som ingen af altså os andre har, som gør, at han, øh, han er er lidt mere uanværlig, kan mm. man sige, for, for balancen på holdet. Som I siger, jeg har jo fattig mange dårlige højrehæmmede forsvarsspillere lige nu, ikke? så, så der er Magnus Guldvejr øh, for os. En ting kan jeg i hvert fald sige, jeg, jeg, jeg kan ikke springe lige så godt som, som, Emil, <laughs> som <laughs> du, Emil kan. Du kan heller ikke ja. lave rullefaldet lige så godt, måske. nej, nej. nej Nu skal vi jo... Altså, så er jeg så 26, eller hvad? Øh, der, ja, ja, ja, det er jeg, du. Selvfølgelig så, er du det. Så, så der kunne jeg også godt lave en ja. god falding i dengang. Okay, det vil okay. værre uh, lidt uh, senere. <laughs> <laughs> Jamen, det er en meget fin analyse. Så Claus Møller Jacobsen, han, han spørger for det første. Hvordan ser du det her danske landshold? post Mikkel Hansen, Lasse i Niklas Landin. Der er mange unge, nye unge på vej, men det er jo også voldsomt meget x-faktor, siger han, der forsvinder. Ja, men det er jo det, vi skal jo i gang med at bygge op nu. Og jeg synes jo, at Johan Hansen på højre viser jo, at han har x-faktor, og har vist det både i 19 og i 21 så, så han mangler lige at, at få lidt mere stabilitet. Jeg synes jo, det var glædeligt at se Patrick Wismark her i de, to, eller i de to kampe her. mod Svart fik han ikke så meget offensivt, men defensivt. Han har virkelig, han virkelig udviklet sig, og så mod Finland også offensivt, så jeg synes jo på højre fløje, når vi skal have erstattet de to gamle for 11 år derude, så, så, så synes jeg, at vi står, står fint rustet. Så er der noget uden for banen, hvor specielt Lasse jo har en kæmpe rolle for det landhold uh, her, så, som vi ikke kan erstatte. Altså, der er jo nogle mennesker, der ikke kan erstattes uh, en til en, uh, og der er Lasse af... Uh, er en af dem, som, som vi ikke kan, kan erstatte, øh, og jeg kan ikke, jeg prøver jo egentlig hver gang, jeg får muligheden for det, men jeg, jeg kan ikke udtrykke nok, hvor, hvor stor betydning han har for, for holdet også øh, uden for, øh, for banen. Ikke? Øh, jamen altså, Mikkel Hansen kan vi ikke erstatte. Øh, der kommer ikke en ny Mikkel Hansen, ligesom der kommer heller ikke... Øh, at, det her kan vi også se, at der kommer heller ikke en ny Jan Andersen på, øh, på damesiden, øh, og, og, og vi kommer heller ikke til at kan erstatte Mikkel Hansen. Men så kan det være, at vi kan erstatte det med noget kollektivt øh, spil, vi har jo stadigvæk, synes jeg, Rasmus Lauke, som stadigvæk er i hans, hans gode alder og kommer stærkere tilbage forhåbentlig nu efter korsbåndsskaden. Og jeg synes jo, at Jacob Holm mere og mere bliver kørt godt i, i, i stilling. Vas Menta har vi jo også heldigvis i, i nogle år endnu. Lasse Andersson, tror jeg, øh, øh, forhåbentlig øh, kommer til at få... Større og større øh, roller øh, defensivt, øh, både på bak, øh, men også i, øh, i midten øh, af forsvaret. Øh, øh, så, øh, så, kommer, så er det jo spændende at se, om Lasse Møller øh, med den alvorlige knæskade han har. Øh, hvad niveau kan Lasse komme tilbage på? Øh, han, er, han, er, han er meget spændende og ja. jo, har jo vist i de bundesligakampe, hvor han, og så har han endda løb rundt med en knæskade, ikke? Så hvis han nu kan blive 100% fit, øh, jamen hvad niveau kan han så nå op på? Og så synes jeg jo, at, og det har jo været glædeligt at se at de fire unge, der var med nu her, en armensing kommer ind og, og gør det rigtig godt. Øh, falder rigtig fint ind i, i spillet, øh, og så videre. Ikke? Og jeg synes jo også, at masse hokser øh, øh, falder rigtig godt ind i det. Jakob Lassen gjorde det godt. I Lærke øh, gjorde det rigtig fint også. Men man skal også lige huske på, at han er tilbage efter en, en, en svær kildescens øh, skade, ikke? som måske ikke engang er er 100% i, i nu, og så har Magnus Augustor jo taget et fantastisk øh, skridt i det, det sidste års tid, øh, og kommer jo til at sammen med Simon Hall øh, øh, at være en, øh, to vigtige øh, brækker for os øh, defensivt. Så jeg synes jo, at vi sådan rent hobbymæssigt står rigtig fint til fremtiden. Og så må vi se, om vi kan udvikle de andre til at kan få den x-faktor, men bare på en anden måde, fordi vi kommer ikke til at, at, at have en, en Mikkel Hansen, og der er ikke nogen, der får Mikkels arm. Desværre, den er ikke sådan lige at, at kopiere, hvor man kan sætte dem millimeterpræcist op i hjørnerne og så osv. Altså, det er der, hvor jeg sådan er Faktisk mest sådan, når jeg kigger ind i fremtiden, det er jo sådan på målmandspositionen, hvor vi har jo lige nu fire af verdens bedste målmænd, så for mig er det jo noget af et, et hovedbrud, når hver gang jeg skal udtage det landhold her, fordi jeg skal skuffe. En eller to rigtig, rigtig dygtige målmænd, øh, som højst sandsynligt vil ville være første målmand på rigtig mange landhold øh, udover lige det danske, ikke? Men øh, tre af dem har samme alder, øh, så et, så kan vi selvfølgelig passe på dem så lang tid som muligt, øh, og øh, som jeg siger, øh, jamen altså, hvis du spiller godt, og spiller på det niveau, øh, så skal du da spille øh, så lang tid du kan, øh, fordi der er ikke noget bedre, end at være spiller. Øh, det er rigtig fedt at være træner, men det sjoveste er at være håndboldspiller. Og så er vi selvfølgelig Emil, men når de tre andre på et eller andet tidspunkt vælger at trække stikket, så er det der, vi lige nu skal have gjort den næste klar til at komme op sammen med Emil. Ja, altså, så det vil sige masser af x-faktorer i fremtiden, ser du, og jeg hører dig egentlig også sige, at, der, at i de næste fire år her, der er der spillere nok til, at de kan sådan lave et godt overlap, så de yngre spillere lige så langsomt kan blive integreret. Man kommer ikke til nødvendigvis at opleve et landshold, hvor man, man snakker nogle gange om landshold, som de har en periode nu med et ungt landshold, som skal spilles til videre. Der ser du egentlig et meget fint overlap, så vidt jeg hører. Ja, altså det, det, det gør jeg, men, men det kan jo også altså det kan jo være, hvis der kommer syv spillere efter OL og siger, at nu stopper vi. Jamen, så kan jeg jo godt sidde og synes, det ser fint ud de næste fire år, men så skal mit uh, generationsskifte ske noget hurtigere, end jeg, ja, ja. <laughs> havde, end jeg havde regnet med. Altså, man kan jo se det svenske landtøl, altså hvor der jo så måske efter et OL, eller jeg kan ikke huske, hvornår det var, men, men så er der jo 10-12 spillere, der stopper på en gang. Ikke? Og der skal vi jo ikke ud i, at uh, vi kommer uh, uh, dertil. Vi skal jo gerne have nogle glidende overgange, og det er jo også derfor, at jeg hele tiden prøver sådan at få lidt nye folk med øh, snuset ind, og få lov til at snuse lidt om det, øh, og, og, og også det der med, at man bliver udtaget til landshold, jamen, så giver det jo også lidt ekstra motivation til, at jamen, så vil man lige, okay, jeg kan godt se, at jeg mangler 10-15 procent der, og det skal jeg virkelig arbejde med. Ikke? Så, så, så det er også derfor, at vi prøver sådan også at, at gøre, at, at vi holder holder et, et, et bredt øh, fundament, sådan, så det ikke bare er de samme 16-18 spillere, som jeg jo synes, det var en, en lang overrække, øh, øh, øh, hvor man ligesom glemte lidt at få 18-25 til 25 med ind omkring øh, øh, holdet. Ja, det lyder som en fremragende plan, det der Nikolaj. Til slut så har Claus Møller, Møller altså også lige øh, det, det sidste spørgsmål her. Hvem vandt i virkeligheden den der karaoke-konkurrence nede i Ægypten? <laughs> Jamen, ja, men ja, Klaus Møller når han får at vide, at han har et spørgsmål, så er det typisk, at han skal stille to. Jamen, jeg ja, prøver, det er ingen skam. Der er ingen skam at tabe til en mand, der er uh, meget bedre, end, uh, end uh, in, uh, in i hvert fald mig. Uh, men, altså, uh, Claus var uh, suveræn den bedste, og vandt jo med, med flere længder uh, over, over mange andre. Altså, hvor at der var jo flere, der forsøgte sådan... Øh, rent der at dække deres elendige sangstemme ind med at smide trøjen og Så, videre, øh. så øh, man kan sige sådan, at Claus var flere lysår øh, foran øh, mig og vandt øh, helt fortjent, øh, men øh, til gengæld så lever jeg fint med, at Claus Møller har vundet i karaoke, så længe at øh, jeg vandt de håndboldkamp, vi spillede mod hinanden. Det synes jeg skal være de sidste ord, Nikolaj. Ja. Tusind tak, fordi du havde lyst til at deltage her i Duften af Et længe ventet afsnit. Jamen, det var lidt, Jonas. Ja, et længe ventet afsnit, og dejligt at få et ord på fremtiden, og selvfølgelig også det, der foregår lige nu på landsholdet. Det her afsnit, det var altså lavet i samarbejde med Hello Fresh, Måltidskasser, og så var det lavet i samarbejde med Faxe Kondi. Ha' det rigtig godt, til vi lyttes ved igen.